Александра, кое е най-трудното при документирането на военни престъпления? Дълбоко се впечатлих, когато казахте пред Европейския парламент, че не става дума само за документиране на престъпления според Женевската конвенция, но и за документиране на болката на хората. Това е най-трудното. Даже и да имаш опит в работата с международно хуманитарно право, със събирането на терен на свидетелства за нарушаване на човешките права, в един момент си изправен пред невиждано и нечувано ниво на болка. Осъзнах, че болката е нещо съвсем реално. Болката се материализира и може също така да те удари като оръжие. И се почувствах безпомощна. Документирах свидетелство на оцелелите след руски плен. Те разказваха как са били бити, изнасилвани, как са им отрязвали пръстите и изтръгвали ногтите, как са им пробивали колената, как са ги изтезавали ток, как са ги карали да пишат неща със собствената им кръв. Но тези неща продължават и сега и нищо не можеш да направиш. Това е ужасно. Това е най-трудната част. Аз бях адвокат, защитаваш човешките права, но се оказах в ситуация, в която правото не работи. Това е една от причините, поради която поискахте оръжие за Украина. Може би философски въпрос, обаче, мислите ли, че справедливостта е постижима само след победата? Мисля, че справедливостта трябва да е независима от мощта на Путин'овия режим и от резултата на войната. Трябва да има безпристрастност. Ако авторитарните режими са силни, нямаме справедливост. Ако са слаби, само тогава имаме шанс за справедливост, така ли? Това не е правилната визия за това какво представлява справедливостта. Аз вярвам, че периода през който правото не работи е само временен. Това и моето бойно поле е полето на правото. Събираме свидетелства и други доказателства за военни престъпления, за да можем рано или късно да потърсим отговорност от Путин, виши политически функционери, военното командване и други руснаци, които съответно ръчно са извършвали престъпления. Как всъщност работите? От какъв екип се нуждаете, за да документирате тези многобройни престъпления? Например, когато Буча беше освободена, вашият Център за граждански свободи и вашите доброволци ли бяхте първите, които пристигнаха на място и започнаха да документират престъпленията? We was there when to there. Да, ние отидохме в Буча веднага след като цивилни граждани бяха допуснати. Първо военните трябва да пристигнат, след това специалните служби, които да обезопасят от мини и други експлозиви, а след тях чуждестранните и украинските журналисти. Ние не знаехме дали ще ни допуснат, но ни позволиха още в първите дни, когато допуснаха доброволци и документиращи. Но мисля, че е важно да се уточним. Че Документирането е само първия етап от разследването. Документирането на всички тези престъпления дава солидна основа да се направят връзки между отделните случаи, да се идентифицират извършителите, да се построи солиден правен казус, да се намерят подходящи и убедителни доказателства, защото ние се нуждаем от справедливост, не от отмъщени. Всичките събрани доказателства трябва да бъдат разгледани в независим съдебен процес, so където другата страна ще има своята защита. Така че ние имаме нужда от квалифицирани кадри, не само за документирането, но и за разследването след това. И това е проблем, защото в момента украинските правоприлагащи органи the трябва the да the разследват паралелно 10 хиляди случаи, но това е невъзможно. Ние се нуждаем от международна помощ. Мислите ли, че Международният съд на ООН е, трябва да бъде ангажиран в този случай? Международният съд е много важен правен механизъм. Проблемът е обаче е, че първо той не се занимава с личната наказателна отговорност и второ има много ограничен мандат. Съдът може да се занимава само с определени престъпления, но не може да го прави без съгласието на засегнатите държави, а Русия никога няма да признае решенията на съда. Какво е значението на наградата на Европейския парламент на името на академик Андрей Сахаров за вас лично и за вашата организация, Центъра за граждански свободи? Бих like right искала да подчертая, че това не е награда за мен или моята организация, а за смелия украински народ. И това е много важно. Това е много силен сигнал към целият свят, че хората са по-силни и влиятелни, от която и да е армия на света. От кого и от какво се страхува Путин? Путин се страхува от идеята за свобода. Тази война не започна през февруари 2022, а през февруари 2014, когато Украина получи шанса за голяма демократична трансформация след революцията на достоинството. Шанс да построим една страна, в която правата на всички са защитени, държавата е отговорна пред гражданите, правосъдната система е независима и полицията не бие мирно протестиращи студенти. И когато идеята за свобода се доближи до руските граници, Русия, за да ни спре, започна тази война, като окупира Крим и части от Луганска и Донецка област. След времено замразяване на военните действия и след като постигна нещо като замразен мир, Русия се регрупира, реорганизира, построи мощна военна база в Крим, а после просто продължи с войната. Бих искала да ви попитам за Нобеловата награда тази, 2022 година. След обявяването на наградените имаше гласове от Украина, които ви призоваха като ръководител на наградения Украински център за граждански свободи да не я приемате, защото тя е присъдена и на руската група Мемориал и на беларуския правозащитник Алес Беляцки. Как коментирате това? Those people who criticize this award they are not against memorial or Alice Bielacki they Искам да уточня нещо важно. Хората, които критикуваха наградата, те не са против Мемориал и Алекс Даляцки. Те се страхуват, че когато се подчертава, че тази награда отива за Украина, Русия и Беларус, това е преповтаряне на стария съветски наратив за братските страни. Но това е една голяма лъжа. В Съветския съюз нямаше братски страни и народи. Само една страна доминираше, само една култура доминираше, само един език доминираше. Затова те се страхуват, че това е един вид повторно лансиране на този съюз. Но ние се опитваме да обясним, че Нобеловата награда не се присъжда на държави, а на отделни личности, защитници на човешките права, които заедно се борят срещу общо зло, което отново се опитва да доминира в нашата част на света. Това е една много човешка история, една история от нашето минало, която повтаря слогана за нашата и вашата свобода. Последен въпрос. Гражданските свободи и човешките права са едни от фундаментите на демокрацията, един от руските наративи беше за нацистите в Украина и нарушаването на човешките права. Какви са гаранциите, че украинската държава ще спазва човешките права на всички народи и етнически групи в Украина? Ние всички знаем за какво воюваме в тази война. Украинската победа не се състои само в изкласкване на руските войски от Украина и освобождаване на всички украински територии, включително и Крим. Победа за украинците означава и да успеем с демократичната трансформация на нашата страна. Ние трябва да изградим устойчиви демократични институции, които да защитават всеки, независимо от неговата позиция в обществото, етнос, националност, език, религия, идеология и така нататък. Ние се борим за нашето демократично бъдеще и ние плащаме висока цена за това. Този мироглет е много важен, защото даже по време на война ние трябва да се придържаме към ценностите, които сме декларирали. Даже по време на война ние нямаме привилегията да се концентрираме само върху бойното поле. Трябва да продължим с демократичната трансформация като държава, която тази година получи статута на кандидат за членство в Европейския съюз и да покажем положителни резултати. Това е трудно да се постигне по време на война, но съм сигурна, че ще успеем да го постигнем. Олександра Матвийчук За преди всички на Хоризонт